Підлягали депортації навіть ті, що емігрували після революції. І відомо, що донські козаки, яких разом з сім'ями вантажили на проплави, в дорозі вчиняли масові самогубства. Був виданий навіть генерал Краснов, який ніяк не був радянським громадянином. Його повісили в 1947 році. Не подивилися навіть на те, що йому вже було 78 років. Очевидно, Сталін ніяк не міг йому забути боїв під Царицином у 1918 році, де, згідно з радянською історіографією, Червона армія під мудрим керівництвом товариша Сталіна здобула блискучу перемогу над Білою контрреволюцією. 6 лютого 1946 року на засіданні першої сесії Генеральної асамблеї ООН у Лондоні представник делегації ОРСР, а ним був поет Микола Бажан, виступив з вимогою видати українських політичних діячів, які перебували на заході, і в першу чергу Степана Бандеру як злочинця проти людяності. На цей раз вимога не була задоволена. Але є дані, що військова поліція в американській зоні окупації отримала наказ затримати Степана Бандеру. Саме він розповів про такий випадок. У 1947 році в Мюнхені поліція зупинила його автомашину і зажидала документів. Бандера вийняв посвідчення часопису Українська Трибуна, побачивши на червоній обкладинці білі літери. През поліціянти махнули рукою, що він може їхати, і посміялися з того, що його стареньке авто ніяк не хотіло заводитися. У радянських спецорганів були всі підстави люто ненавидіти Службу безпеки ОУН, оскільки вона працювала на високому рівні і виявила цілий ряд агентів засланих у повоєнні роки Західну Німеччину. У 1947 році з завданням убити Степана Бандеру до Мюнхена прибув агент Ярослав Мороз, але був викритий. На початку 1948 року з Польщі прибув Володимир Стельмашчук, якому вдалося встановити перебування Степана Бандери в лісовій хатині. Саме про неї згадувала Наталя Бандера, але також був викритий і встиг утекти. Восени 1952 року у Мюнхен прибули два агенти з Чехословаччини з документами на ім'я Легуди і Лемана. Проте західні розвідки в свою чергу мало агентів у радянських спецслужбах, Отож Легуда і Леман – були арештовані і суджені за шпигунство, хоч основним їх завданням було вбивство Степана Бандери. У 1953 році в Мюнхен прибув німець з Волині Степан Лімгольц, інше прізвище Ліпольц, який намагався видати себе за прихильника беззвольних змагань і нав'язати контакти з колами, де міг він зібрати дані, про місце перебування і спосіб життя Степана Бандери. Служба безпеки з'ясувала його дійсну роль і вела за ним нагляд. Аж він помітив, що перебуває під Ковпаком і втік до Східної Німеччини. У 1957 році стало відомо, що особою Степана Бандери і його сім'єю цікавиться Никифор Горбанюк, емігрант, який жив у Мюнхені ще з 1923 року. Про Горбанюка було відомо, що він підтримував зв'язки із спецслужбами повоєнної Чехословаччини. У жовтні 1958 року Горбанюк, вийшовши вранці зі своєї квартири, зник безслідно. На початку 1959 року у Мюнхені кілька разів з'являвся Такий собі Вінцік, як і начебто був працівником однієї чеської фірми і намагався дізнатися адресу школи, в якій вчився 13-річний син Бандери Андрій. Зрештою Вінцік був арештований німецькою кримінальною поліцією.